Evanghelia după Marcu, capitolul 16. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresne ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață, trecând răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului?"